تدید ملایدو پترا ساتای شیاواجی کوئی رسونت ک سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازا د مین څوک چاگیره روډ سوالي کاپ موبایل نمبر 0315710124 اګه تکلیفو انده حال خلقو فشان د عذاب د الله څنګه د الله د عذاب نه بچاو پکار دا. دی ير پکار ده نو دا سديده خلقو د امتحان نو يريګ نظر د غي مون نه رست شي رستو کېدنه خداګه ګنا نه پکار دي چې باندې بان پزړه کېوي يريګي چاله بالا نه عذاب راکي نو په حق باندې کتا د تکلیفو رس دامه چې کنه د امصله په حق کني راغ مزه درازي ولا ينجا نصر من ربك او كشالاسي كشالاسي امتى امذا ذا طرفا على ہندوستان لا يقولن رخام خدي واي ان كنا معكم يقين انهم تاثر كلا مؤمن لا فتح وارفلا او غلمتي ورنورك ورلو غلبه ورلورك نبي رازيو اقتر بلوسي كاي اقو چه مون کو تاؤسر مل کریو امون کو یوزل داویلی چه مونگا تاؤسر بایو ایمانم راوڑی انا کننا معاکم اون در سرو نو فسرین دام وی چکا کافرو تا پا کسا غلبا ملوشی او دولت یا لاغی قید تارا شی یا کافرو تارپنا دی مسلمانانو سر قید شی تسی بکیومو شی کنن نبیان چه دی کمی خبری جوری توبه اغا پستیو خوگی خبریو منتنا زاری انا کننا معا کم چمو قطعو سنو اولیس اللہ بے اعلم خبر بما في صدور العالمين پاکسو چپسنو دا مخلوق کی دی اغا تفوتا زرحال معلوم دکھنا وی اعلم ان اللہ الَّذین آمانو خامق اخ کاربو کی اللہ اغاقسان چمومنان دی خالص مومنان وليعلمن المنافقين اخمق اخکار بکې منافقا چې دعوی کېده ایمان وقال الذين كفروا دا مخالفه ته د مداهنينو دا به در زور به در باندې او قوم چې پرې خبره ادا کر انکار دی ای موږ سره راځي تاسو زموږ دا یو ګرا زميخ دی ابتلاء کل دو دنیا دو جاہ او رطبے پا شکلکی کل دو لالچ پا شکلکی کل دو رشتے پا شکلکی تا تا با دمرس خبر جوڑی جردن دواری وقال اللذین کفروا اوائی اوگسانچ کافران دی لیلذین آمنو خلقو دا جا مومنان دی اتبعوذ سبیلنا تابداریو کیا سموند لاری چنفک امتحانات شتا نفک تکلیفون شتا بیغم جمازو جنب تیراوی نگوڑا مومنان خودت داوی کنا چه سلا مونگ با شو امونگ دا حق دلار ناروی داگه دا کپر لاکھو را او سباب الله تا سجواب کو نو دیو سوی ول نحمل خطایا کن اخام اخام مونگ دیوچت کو گناهو نستاسو خیر گناه نی ازار گناهو سمونگ بغار شو خرازه مونسر پر د دا او ومره حجان د تک لونهدي لکې تندري را چې په مضوبان د سره ش او کاله در نه تپوسکن طبب که چې دا ممه شو را ک مو تا اوسممه خبره کو والحم خطیا کوم ستا د سومهګ او سازارګونهدي پهمونګ دی شي دقر جواب کوي وما هم حام او ندیدی وچتاون کی من خطایا هم من شایی او دا تو ادا خطایو دا گناہنو دا دینا سا شی یوتن دا بل بوجو جتونی شی گنا انہم لکاذبون یقنن دی خامخادر اغجن دی ولا یحملون اثقالا هم او خامخادی با پورتاکی بارکی با بوجونا دیدی خپل بوجونا هم دیر دی او لیکن تا خپل بارکی او سن زبا لگا دا تاسو مړه پیټه ځان له ګړې دې गुन्हाونه دی یووبه پیټه غفسري واقالم مع او جتيما نور بوجنه سره د خپل بوجنه دا د هغه خلق چې دي ګم راه کړی د دې ګم راه کولو غوږ په پختل زې او ورسره نیکر کوي چې داغه خلق نه بګورنه کمیږي ښا ولې کې هغه دا وې چې موږ ورته بس پاذی باندې وې ادیب دي څنګه او خلا بلا بگردن مولا دی خوئی بس منبور بس روانیو لداغی کار دے چې سبو جی پاغی بھائی اللہ ہوئی داغی کو اخپل بوجن با اخپل دے خدا تا چو بیلار کلل دو دن نروار سستری بکی پیدا کلا خلاف دے کلل نو دقی بوجن باند سیوائی پلو ما دبل نگم راہ کولو هم او پاغی گم راہ باند اخپل بوجن سو بوجنے زکر ردری رلیو گے کرن ولا يسألنا احاماغا دافوس بوکلیش دین دا یومل قیامت په ومنه ز قیامت هم ما چانو یسترون داغ سوچ دی جوړول سمرد روغ په با الله باندې راځو ته حق دین نوولې کوم دارو ته جوړ پلد ولې ته مخا مغا قبر جوړه صدقه والدین جو صدقه دا او دین منل دین منل خلقل بدو کو او خاله قصره اور ادو ته ناسه د پوز خل نه کولی نشي نو تبور ته بیا لګیاله چې داینه منز وکي مې من پرې خوته ادا په ګلتی و ادا په نقصان دای استراحه دروږدي شو څلې په دین خپلمو اوري نور ته علي ابتلازه کرکې په طول العمر سلام واکاد نوح علی سلام چتا باندې بسمره واخداز مې ختونه تکلیفونه راځي نو ګور دې رحمن خان خیال کاوه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ويقين لجلنون نوح عليه السلام قوم البلد فلبث فيهم الحسنات <تصفيق> نوخدر غاری کہ زر کالا الا خمسين عاما مگر 50 کم زر کالا دے باقی وقت تر او دمر موده اگید مساله توحید وکلا او لاگیر طرف نه مشکلات او سختے او زمیختنه برداشت کلا فاقضا هم الطوفانو فس اون والده خلق لرا طوفان او بپرالی غرقشو و هم ظالمون حدیو ظالمانو داس اعمالی کلوچ بس فاغی حلاقشنو ظلمی کوکنا بشرک که اختو فا اون جاینا آو فسنونگا نجات ورکدینوح علیہ السلام لرا و اصحاب السفینہ تی او خلقو دی کشتے لرا اصحاب السفینہ کشتے گا کم خلق سوارو روح علیہ السلام سرمالگری ناغ لازم ورک وجعلناها اوگر ظلمون مذاکشتائے ایت للعالمین دلیل ان حدا قدرت باره د مخلوقات اگر کشتے وی ډیر مودہ وجوجی غربان دی ولانو اخلق لہ ابرت یاستر یاد شان دی نن دنیا کے کمل کشتے گرزی دام دغینی و نه منافق شوی را کر چلن مومنان دی کے بچنو <مخالفيني> و و او مخالفین په بوومن تبا کړو راز کار نه خبر د کشته دلیل دغه په هر دور کې وو دروي السلام بوخت کې مشرکانو رسختونه او مشکلاتونه تاسو نو توغره مؤمنان اتیا یا دریا اتیا کسان په کشته کې سواری احبش تزې رواني اجکل بیا نبيل السلام مدينة هجرتو کو ناغا محاضرين واپس رالو مدينة نبيل السلام سرمالگریشو نو پار دور که الله مؤمنان لئو انتظام کل نو کشتے پا که عمرازی خوا درياب باي لوی بي چپی باي اتباد الله دو دين دفار کشتے که ناسته فاغبا ده اعتمادی او اغفال براوانه دغشان دا دين و قرآنو میو کشتے کتر دنیا دو از مختونو اولا دے فتن و نظام ساتین دے تراؤخی جن پا دے کے بچے و پا امنین نوخ و چاپیر دریاب دے چاپیری و ابراہیما دے مواقع ذکر کی او پا دے کے ابتلادہ پا اور سارا چو سختی بگواری پدا سنن منرازی چو اور پا پکیومی خوا اگر تب ہم زن تیارے و ابراہیما خویات کے السلام یا لے گلے امانگا السلام اذقال اللہ قومی کلجو یفلقم تا وعبد الله عبادتو کے الله وتقو او یری گے دگن رد الشرك في العبادت ت توحید مسائل خلقتا او الله ہی اعلی ورکل دا علیکم لكم الکلون دانمون دا غلا دا سود پارہ کیرتاسو پوی گئے نو برکار ولے نہ کرے نقصان کار ولے کلا دا تاسو پس الله عقیدوں پرخلا او عبادات دغیر المشروقه انما تعبدون من دون الله يقينا تعص عبادات كهو سواعد الله انا اوثان دبوتان او افانم ذوكل كن فاستغوات هذه تكفيت دعو اللي دي عبادت كو وتخلقون اذكا اجرويت اسدرخ حقيقه بنشتا دليل بنشتا فند بنشتا درو جن ذوكل الذين تعبدون من دون الله یا کینن هغه له کوجه تاسو عبادت کړئ او عبادت الله نه لا یملکون لكم رزقا لذي اختیار من استاذ د پاره د رزق او عند الله الرزق ولټوا ولټو د الله سره رزق او عبادتو او عبادتو کې دا گو او دا کې دا گو الیه ترجعون اغذبتاس وا پس له مفسرین میان خلق په دې کتاب شویل چې د روزې غمو ولیدل نو ګوره شرک و سره شوروک لري اپا دین پوئی دل چه رزق غزاد ده طرف نرازی چه دا صفت دار چه وحده لا شریک پا دین کتب آشوی دین اگر شایر امویلو کنا یو مشرک طبیعت انسان تا اِنَّ الَّذِي تَرْجُوهُ وَتَأْمَلُهُ مِنَ الْبَرِيَتِ مِسْكِينُ بِنُو مِسْكِينِ اگر تش رچانو مید ساته او تمتی کے نیس جوڑی آگو پا عالم کی سشی دین مسکین دی, دی مسکین دی انسان د یو زوځته په خپلم محتاج او ضرورتمند دی مور خپل امه محتاج ادا څور پسه زه فاستر ذق الله عم ما فی خزانه فین الامر بین الکاف والنونی چهره زوقال متا لن وقال چهره هر یو کار د او دنون تر میان زکیگی د کاف او دنون تر میان کون لغز د ا میا سکیفنی تا او کا فونند د یک دو پهマンス کې سری یین استاده خلینه ودنه ولاه بدر لکار کوي نور زق دا ته مخلوق تب ریوت وای نو تو کذبو کچله تاسو ترتیب کوي فکذ کذبا اومم من قبلکم فیا کینم د ترتیب کړو امته نو مخیا تاسو نه یاو کتاب دې بصوی مکه مکه وله خلقته خطاب کوي ارواکل شورو را. میز کے باقي جملې راغلي مو تازه زه اذخاله الہی او موجوده دوی چې په تاسو تنظیم کوي مداله شان تنظیم مقومت نوم کړې هاجانو سموځي راغي انجام ته وګوره على الرسول الا البلاغ المبین او نشتاب پیغمبر باندې مگر سوالکارا او لميراو څنګه چې د دې عقیده په توحید کې کمزورې او باطل دکه څنګه انده د قیامت باره کېوم ته که ته اې ته څوک نه مني او د خلقو كيف یبدئ الله الخلق چې څنګه یې پیدا کړي الله اول زلمه مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کړي ان ذالک علی الله یسیر یقین انداګر الله باندې آسان لے قل سيرو فی الارض وای ورته اورځه په زوم کې نو وګوره ګنځو سایبرت 50000 سره کیف بدا الخلق چې څنګه یې پیدا ثم الله يونس النشات الاخره نبي اپوشه پدی باندې چلاوا پیدا کول کی پیدا کول رستني دنیا کې څومره مخلوق ګروزي ناشنا مخلوق دي قسمه قسم مخلوق دي نو جده پیدا کې لري کنه دل هغه په قدرت اوسه کمينه لري دل هغه کنه نو قیامت کې بیا په پیدا کې هغه بیا پیدا کېدل ترې اول نوماله کنه قياس بیا وکي چوهه پیدا کول بیا دا تصور د نن غنې عقل تاسو نه آشنا اخترې نو کار څلکو لري شنو زبا یې نشکو لري دا څنګه سولې الله رب العالمین چې ویلې دی پرستو صورت کې برازي او هو اهون عليه چې انسان تاسو ته خپلوم د ذهن دی چې اوسز پهو نو ګراني اجه دواره جوړای بیا اسا نه نعمت څنګه راځي چې قیامت باندې راځي ان الله على كل شيء قدير يقين ان الله بارشمانه قادر له يعذب من يشاء ويرحم من يشاء كما سب ذكر اولي چړللو يا پيښلا ورته پراته عذاب بور کي چاله چوغوالي اور همکه بچا باندې چوغوالي وسوم جو صدہ کي د اخره تو نارمنده رحم کي اجزرب نه ساتنه غل بعذاب کي واليه تقلبون اوته بتاځه واپس کي تازو که خوخی و که نا خوخی اداخت عذابنه خود دنیا کم تازو بچکی دینشه و ما انتم بمعجزین فی الارض او نیا تازو بچکی دون که بزمکه که ولا فی السماء انا پاسمان که او یا معنی دارا او نها غصو چه پاسمان که دی نه تاسو بزمکه که بچکی دیشه نه اسمان ولا و انکار خود دیتو لو که نه نه دیتو وی چه تازمکه دا پستی او دا اسمان دا بلند تاسو زمما ده آزاد نه شي بچ کوله دنیا کې هرڅه څوک نه پناهخلي اداسه لهړو جوړو ته لړشي نو پناه واخلي او ده الله نه تاسو مکه اسمانونو کوم پنايي له څنګه شي درکولې ګار څوم ربر اخته لړشي ومالکم من دون الله انستر صود پارا سوا ده الله نه مې ولي او ولا نصير مضمون داول روانو قران کې همونونه را درش ذالخلق كما كده وكنا والذين كفروا أغلق وجهك برؤك بآيات الله فأتوا ذلابن ودي لقاءه أبو ملاقات دا ابن دي نيه آيات التوحيد من دي نيه ملاقات لله من يقنوا صرته ان القيامة من منكر دي اولئك يئسوا من اولئک <وؤلاء> لهم عذاب, عذاب دردنا له. دا عذاب الید فر عذاب دردناک مینسکه دا مکیوالنزورنا ورکلا اته یقین کمکارکل چې دی مو به ولا شانته روان دي چې توحید او قیامت بارے یقین کمزورید نو اکیه ابراهیم علی السلام چې کوم شور و هغه پرکې فنا جواب اقامه او یاد را شان د مخک کلام هم خلق ته کړه باغواکه نو جواب د قوم چې جو جواب ورسانه نو اور دور شور شور وکړه الا ان قالوا اقتلو مگر دې وه چې قتل کېدلره چې کیسه ورو پخه ختم شي او حرقهو یا اسو زوې دلره بور کې کې دي چې چور تمو ورو ورځو چې کې پريادو وکينې جوړ بیا بخير دره بار کو دور و شي سره دې خبر به پرې دي نو غاله هوځه با سنوي د قتل نه او حرقهو چې خير دې وته دې نو کې دې شې چې مانسره خپل قبره نه جاه الله من النار پس بچ کډلره الله پاک دا ورنه د الله قدرته چخل خلیل اغه دا ورنه بچ کو انتهای خطرناک ور څسمره په کالو باندې اګه زه یو ور یو کړه الله ته وصات ان فی ذلک الااتین یکن البدیه که خامخه دلائل لقوم یؤمنون لبار د قوم چې منروړي تا بانده با ازمیق و امتحان رازی پا امتحاناتو که روطولن لوی داگه دیکنش ور تا باغوار زولش که ور نیو داس خبری باوری چو بسا قبام تا سوزی و غصه کیگی با یا داس نور سخته لوگا تنده بایکاٹ آو دشمنی استهضا دا بذر پاسی کیگی ولی طبق پلا خبر اپریزی او دوزا جل تیوا چولی لون چتو روزی نوسنگ خلق څر بده تا ګورو چې به خپل خبره او کنه نوبر الله رب العزت حال ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام وقال انما تحطتم او ابراهیم علیه السلام یقینا لولیتاسو من دون أو دغير الله او ثانن سوعد الله ابو تان او دغیر الله استهانون او درغاونه موده داینه کوم د سبد محبت او خپل مینوس کې په حياته دنیا په دند دنیا کې تا ز تعلق و رشتے و دو. پر او رښتې محبت په بل څنګه کېده چې پر شرک باندې هم نغې بنیا دي خیر یومانا ده چې تاسو دا شرک نشي پره هو دي چې وایره زمو خپل ولي خراب شي نو اړخ روان درته دغه پر وان شخه او د معنی کې محمد اوسترین مختلف معنی کې خدا به هتر ده مودت ادبې کوم دوځه د محبت نه په موږ تاسو کې په حياته د دنیا په ژوند دنیا کې نیکان بندگان په ژوند کې خو خو ایزات به ولکاو د چملو شو نو بیا د اړیدو دا قبرونو او د اړیدو تصاوير جوړ کړل نو هغه بیا خیال یا ځانته به پیری یادو چرونو مددته ریدا دوی داګه تعظیم شروع وکړه نو تر دې چې داګه عبادت شروع وکړه نو بس هم بکه تر کې وکړه داګه محبت او قدر دنده دن دنیا چاګه سبب و د شدید تبای او د شرک لپاره او تنه نو تاریخ دوا څ څومره پورې حق باروستي راشي دنیا کې نورستره اگې دا مرګنه داغي منختی کېږي اگې داوازونه کېږي ها دا دې نه مې څومره ور کېږي اجازه شته غيبان در امد شو ته ویل شي ډېر انتهايي داغي قدر د سجده سمو کولول سمو دکانو د نور شنو داغه محبت چې په دنیا کې او یا دې اسا محبت وې په بغپل ویلو چ جاندې هم نوښتم به پکاڼه اوس مهونه کولا وې ده کبر کاني چې دا جواندې هم غوښتاز در په نما ته بارا وشتل او حق خبره ده چا نشو کوله ا جمرشم نازم دغار شو رو د استادو حال له ته چته مو واحد چې خلق استادو د ري کار ټوله فلسفون دک کله چې په جون کې پکاڼه ول اوستو او لویا کاني وکولای په سفې دادا سابت دا محبت اذا وجه دا محبت نا بمینستازو که پا دنیا که تا تا داخلی چه کتاله گزارو ندر کلو بیزتیو کلاوی والی تو تبق پلا خبره پریزه چیر باس نکیگی پریبه دا خبره تب دا اگه نام شمنام کام زوری چه اقپلو اطرزامنو یا چارا گیر کلو اذا پشاکی و سانگو و سرن اگه پیغستا تا قتل او بیو او بیتاک او بی غربو چی خب جری برابر پاس دې نه برابر پاس بیا بیا غانګرا وستا یدي بیا راځم نه به لنکل آ یو سورو به اوتنه و او به او بهر غلو خاورو کې لړل تا پلو اجدی به ته اخورم نه بیا بیا غلخ تروا وستا وځه کلو اک څنګه یې راول حال نو ته به ما اولی ابراهیم عليه السلام چې و نه راوته نو څنګه یې کړه وکاله انم بتخس چتا سنعاشان کدا کارنه وی پرېخه او لګیایه دا امتحانات تیخا ثم یوم القيامه بیا پروازه قیامت یکفر بعدکم بهودن قبر باقی بعضه تاسو نه په بعضو ویعلان بعدکم بغضا الانات موی بعضه تاسو نه په بعضو او حسرین وی چلعنت بفیخا چموندله کلمه نحتدوله کله خواګه کوله ولا کله ونه ظاهره سوا نو اشطار روز مګور خو دیلا ځان رسو انو ګوره مونږ چې ونه چا پیره قیامت راځو خارینه چتا داسې پریخود او تاسو په کو وما واکومن نار ازیس تاسو وردی ومالکم من ناصرین لبی تعالی با صمدت ګاران دی ورته وېخه چې بیا با بچ نه کړی چې دا غو زما رد دې د ورنه بچ کړم تاسو چې کوم ځای تیار دې د اورو نو دا ګینه ورسوب نشي بچ کولې ښا وما واکومن نار دی وتسکوي چې ور بستا تاسو هغه دې شداغینا رو بیعتاو سوک بچکولی لشه خلقی بیان مرست و نکلا ایمانی کنون رو له لوط واس ایمان رو رو ایقینو که در غرفار لوت علیه السلام جزا اکپلوارو اپیغمبرو اغیم الگرتیاؤکرخا وقال اني محاجرون اووی ابراهیم علیه السلام <سؤال> یقینو انزو هجرت کون کی ما الى ربی اگا پلا جا حکم کی رب زمان الى ربی اکپل رب ترخت اصوک دام بویچی کلط علیه السلام ته زمیر راجیش आले کی چاغه دا خبر وکړه نو مې تمارстаў سيدن ودل دا وقف لازم راغله دینه چې بهتر دارا چې لاقو ابراهيم عليه السلام شي اگر چې لوط علیه السلام هم دغه هجرت کړو وایوځه ان هو ولعزیز والحکیم چا کین شاندار الله زور اورد حکمت نو आले چې هغه غوالي خپل بنديان بچ کړی تور نه بچ کړل گلستان کول د آتشین مرخلین الله ادا زه وکړه چره وری په خپل خلیل باندې ګل ګلزار کا اوسنګه چر د خل کولې جدای اختیار وکړه ولا ولا ملګری وای کړو و وحدل الله اسحاق او يعقوب او بخمو السلام او يعقوب علی السلام جعلنا فيه ذریته نبوه او کتاب او درځمو په اولاد د دې کې نبوت او کتاب اسماني کتابونه نبوت د سمرا پوری چه تا قیامتا بیار آگلن نرد بزرریت کی او برزلخا زکی او دودا اعلانوکو زیردین باہر بانی و آتینا و اجرهو فی الدنیا اوار کمونتا اجر دودا فی الدنیا کی سمرا خیستشانو مولورکو تعریفو مولورکو چه داغنن مومنان اخلی باہر مان زکی خا و اینهو فی الاخرہ دل من الصالحین و اینهو فی الاخرہ دل من الصالحین او یا کاند یو باک رکي خامخ دا کامیاب خلقن قول العظم انبیاء سره وباسي <وك TVs> نه کاندو مرتبی والا خلق سره وای دا انعامات یوه ذکر کلو چې په یوه چیلاب بعض میختل کې مرتبه در او کامیابې حاصل کړه درمو هغه ذکر کې د لوی تعالی السلام ابتلااب بتا باندې راضی په استهزاء سره عاجا شان پتا لب عذاب سر ہٹا تب ہوئی جن لز عذاب راول عذاب تو تمرا نیک سڑے गेला استاد وجه نمو سرا سچلوسي اے ست عذاب درپور ایکی خا وتب ور برداشت کے ما سبقکم بها لذلك مختشمی استاثناء دیتا من أحد من العالمين اسيا تن مخلوقاتنا تاكر خبل چانو کڑے ائنکم لبدون الرجالایا تا ذو خامغرت لک و اسلوتا تشاوت پر کول دا پارا و السبيل او پریکو تا ذو لار دفترت الا دو نصل دو دا نفل لسلسلے دا پارا کمل ارجو نا کڑے نتا سو برا پریکو خلاف فطرت او خلاف عقل بل و تقطعون السبيل ادرې غوېدا سولاره شوکم کوي رحزنیم کوي لګيایه او چسو کړی دې تاسو ته مال اخلي او غلم کوي ادرين وتقطعون السبيل پری کوي تاسو لار د مسافرو ناشې مسافر څه کوي چې کاراله د باټ په الهه پارا مړه به یاو ظالمیه وتاتون بيناديكم المنكر او باقه حیا در کوم نشته راجله کвета کو به خپل مجلسونو کې نا کار کارته مت کړي خو دا زیادت جوړشه چباسي او نه باور کوم مجلسه په خپل کې بناسو نو مې ادب پاک نکوه لګیاو یو بل سره اسو په هغه نارواځی کوي چې داګه به کوله بعد به تلو سره ادیب پروانه کوله دا چې زه حد توره سل بیا چې پرواکه فماجا جواب اقو پس نو جواب د قوم د دو الا قالو تن مگر ماش وی بیا راولم تا بیاذاب الله عذاب الله انكونتم من الصادقين كيف تريشتنوا تست عذاب در پوری کی تلد عذاب بدر نکي اته على القام المصدرين ويله عليه ا رب امدادو کی زم پس کو باندې له فساد ولما جاء رسولنا ابراهيم بالبشرى اركلاج راغل استاد څنګه ایبراهيم عليه السلام تاسو یې سره چبډا والي کې غل جو دیول وکړو د اولاد بديكي اسحاق علیہ السلام او بیا د نو سیم کې اشاره دته چې تاسو د اولاد نبه دی اورې قوم بنیاد موږ ته چاګ جو بوڑاوالی کے زیدش ہے بل دمرلوے شانی پاگے کی قالو وے وے انہا محلکو اہل ہا ذه القریا مم حلاکون کیو خلقو جدیکل لرعا انہا اہلها کانو ظالمین یقنا اہل لدے ظالمان دی مم دی حلاکو نستثنائے و نکرہ رضی وجب عبراہیم علیہ السلام اگتوئی قال انہا فی حالوطا ویبراہیم علیہ السلام یقنا بجے قلوت علیہ السلام نے قالوا نحن اعلم بمن فيها من لن نجي و يغ منخبويه و باغيا ديكي دي يواذلو ذلك السلامن له ارازق كل مال غير المستوصن قريبهم batchu لنا جاءنا واهله قام غوم batchu دالرا اهل دالرا الا امراهه مگر حضرته قام باجي قوم سر كانت من الغابرين و باغا د باجي دون كنا عذاب كي ولما ان استاج زمونگالیوطان جوت علیہ السلام تا سی ابیهم غمجن شپا دی بانده خپشو چڑی خیستم علمانی دی دام بدا خبر ہے چیزیں پاتې کوم عمل امیل مسکیان انکارو کمن دی بڑکی سوي از خلاف دی دا عدب اوکا راولمی نوڑیر ناکارا قوم دی از دی پر عزت بلاسا چی نو داگرانا دا سی ابیهم غمجن شپا دی وذاک بهمه زرا ہیں او څنګه شه بدی باندې سینا زړه تاسو چیر داس کوم دې او دې میلمانو ته باندې نقصان ورسیه مې عزتې بېکې نو ډېر خپاسو هغه تاسو نو اکه موږ کې ذکر شې وا وقالو لا تخف ولا تحزن و, و ملائکه مخفکېگا مې رېگا لا تخف چر اما غمجن امغه من کېگا اننا منجو کوا اهلک یا کین نوږه بچکو او اهل د دی لرا هله ته مخه پکېږي قوم باندې نو عذاب راوول الله له طرفنه دا څنګه دې ته پوسټ کوله کین نو چاذاب راول عذاب راول کله له علي السلام باندې کې دام ویډیو کوله اخرجو علی لوثمن قریتک وای باسه په وسینوی یا داو چې څو خلکو پکې دا خبره کړو چاذاب راول څو پکې دا وې چې مې باسه یا یو وخت وی عذاب راول وچ سره تر شنه غیر کی وځي بس وسو ما سره دې کړينه دې چې مونږ یاريو مونږ ستاپريځينه نو ملای کوئی تخه پکې گا ما قدي آزاد راځي یا کین نو بچته تا لراوه اهلکا اهل طالرا اهل مراده وچ سره قیدا عمل کی ملګري ملګرتي اورا در سره مگر خزتہ كانت من الغابرين وبداله باد کې دونکو له بازاب کې دبړه خبر نه ایمان و عقیده کی رزران دیوشن زو پاتی کیجی خوا اینا منزلون یقنن منگا نازلون کیو على اہلی ها ذه القرية دی فخلقو دیدی کلی رزم من السماء ناکار عذاب دبرنا بما کانو یفسقون فصبت دیدی چدینا فرمانی کولا ناکار کارکو نبست ناکار عمل خو سزاناکار اینو ولقد ترکنا منها و یقنن پریخو دلمنگ داغین <گسم> نحدا قدرت انحدا ایبرات بایناتن واضحہ ان ذررات لن کہ لقمی عاقلون دا دا قوم چې سوچ کې اکل پکې چسغه زې په هغه تر باندې ودي ګوري ماریه وکړي ولټه پر اچي دي, دي دا شانته بلا قیازه کړکې دا شابه السلام صلوا رحمه او هغه کوم تا ته درخې چې ابتلا و در باندې راځي په تکذیب سره چا تبا خبر اکه اخلق بوئی دی در او جلد تبا خبر او بوئی دی در او کوئی دار دا دیر امتحان دی و ایل آمد ینا اخاهم شعیبا حلیقل امومد ینتا دا رورد ازی شعیب علیہ السلام فقال یا قوم عبداللہ واسویو اے قوم عبادتو که دا اللہ ورج اليوم الاخر او امید ساتے در وزد آخر <تصف> یلی بے اخلاف صرد اللہ عبادتو که از شرکیات و نظان بچکے عقیدہ <تصح> صحیح ہے دو جملوں کے بیان دار عقیدہ عبد اللہ پر جو الیوم الاخرہ عبادت د اللہو کے خالص قوم رساتہ شر کیا تو نظان بچ کے ولا اعذاب فل ارض مفسدین انو کہتا سو فساد چون کی مگر زدا عزو بزمہ کا کہ فساد کو ان کی دیکھے چ پہلے معاملے سمے کیا ہے چ معاملہ کے نقصان رہا کہ فساد جڑی گی جس کا اللہ نہ ہوئے فاکذبوو cues فساقی تقذیبو کو شعب علیه سلام فا ایا کهت писم رجفتو فا اول بیدر照 و زلزل لیه چی غاپکیتم زلزلوació improve فافا اصبحوا في دارهم جاتمیون فسکرر زید الجی الاه و آخ proposing کہنو کو نو possible part اصراعه بیع پیدا nosotros اما اسی پولما دولتام مامل couleur stats انما انتظار اي spatpla مثلت انا نکلا اقوام محلقه ذکرکی دی مقام کی دا سیخو ذکر رکنه چپاغی که قام در ابراهیم علیہ السلام ذکرشد قام دلوت علیہ السلام او قام در شعب السلام تری اقوام در ذکر کرد او نور ذکرکی و عادم و سمودا احلا کل مونگا سمودیان و قد لکم من مساکنه او یقنن بیا هر کله <مدلسك> موږ تاسو <مدلسك> ته واضح کله موږ تاسو <مدلسك> ته هغه کورونو کاندرو نه چسو پاګاڑ زینو وبوینی دا هغه خلکو کاندرا او تاریخ حکم داري سو شکلو راغلي چې کوم ځای نه هغه جوړکړي کنه الله وی تاسو ته ما راغی نو واضح راغنه او ښه شکلودي دا شیطان عمل نه دي فصدهم عن السبيل پس من کړي ودي دلاله حقنه خیار پا... خیار دنیا کی... خیار نو... دنیا خیارو... وکانو مستدصرین او ډیر خو یار د دین پک او د دنیا پکار ک او کنه دین ته خیال نو اته دنیا پکار ک ډیر معنا نیو ډیر خو یار وکانو مستدصرین او او خيار په خپل عقل کې کی... خپل خیال کې خداګی دا ډیر خو یار ته او چې سې او حقیقت دا ول حق اله ابو بلدا ته خو خیال نشي دو دی وجوی چپکی زورا نداس پاکاویره چو خیال زانتوین توبورا روشن خیال زانتوین آغامه شد اپارت تبایی کل داخرت نمنکر کل دوحید نمنکر کل دوحید نمنکر کل دو تقدیر نمنکر وقارون وفرعون وحامان اوحالا قارون وفرعون وحامان شپکی پورا کرل دیزے دی پورے ولقد جا آهم موسا او یقین راقل او دیتا موسیٰ علیہ السلام بوازی حد لائلو معجزو پس تکبرو فی الارضی پس تکبروک فس مککی تحقن انکاروک حق پرست اسپکوکن وما کانو سابقین انو دیگٹن کی جیت جانے والینا نو کنا وما کانو سابقین نو دی مخکی دنکی بچکی دنکی دا عذابنا فکلن اخذنا بزمبی پسٹول انسل منگا فگناق پل سرا چاسو ژرمه غو نه کړه په پیغام راګیر کړو. سامینه محمد ارسلنا عليه الصیبا فلورک سمع عذابنا. فذذینا سو کاغو چې لګل موږه پیغام نه باران نه کانو. حاسبا. قام دلو تعالی سلام. یا غادین دیبن د تاسو هواو کاندو لګل چې ګټ به بي گزارو ومنهم من اخذته الصيحه اصل دذینا او چې ونی وليو سمودیان شو یا اصحاب مدین شو. ومنهم من غصبنا به الارض اصل ددينا او چمون خخکلو بزمگا کي جاندي جارم بخكتا بوتل دزوك تا قارون ومنهم من اغرقنا اصل ددينا او چمون غرقل فرعون وهامانو ايداش قوم نوح عليه السلام دام غرقل درياط ۾ ونا كان الله ليظلمهم نو الله ظلمه کي پدي باندي ولكن كانوا انفسهم يظلمون لكن ودي يقبل با ظن باندي ظلم يڪا کار را سه اختیار کړو چې کارو ظلم او سبب بود دې آزاد وبو زکه و ضایو ښه څه ولې مې کو دې سه پوره درم باد ذکر شو درم باد ذکر کوي هم ز د شرک دې په مثال دغه او دغه شانته دلیل عقلی د الله په سره او عمر مصلیحه تشجيع ده پاره <تصفيق> او صداقت دو پیغمبر صداقت دو قرآن فشپگو شپگو طريق وصرا هذا غشانت زواجر مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء مثال لاغي خلقو جنولي سواد اللانا دوستان اولياء مددگاران كمثل العنقبوت فشانت دو جولاك ده عنقبوت اتخذت بيتا جو جورکل دیکور کور خديده د بارای چې وسړې په دافتن د دشمننا او مصیبتنا بچي راحت و د حاصل شي د ټکم کور جو کله ناغه د صفاتو ولندل بلکه کمزورې دي تعلیم د چې د مشرک کارو نه سودی نو ما زغا تارین کبوت اس په کار ناراضه و ان اوهنل بوته او یقینا دیر کمزوری ده کورونونا لبیتو لانکبوت، خامخا کور ده دانکبوت، لوکانو یعلمون کاش دی پوی دی د مشرک چکم ده ده شرک اڑا ده نو اگه ده د شرک چی سمر ده اگه طرق ده او طرز ده عقیده ده نو اگه مثال ده که کمزوری تار چه معمولی هوا پرش یا سوسر و نه نبیاء اسمه شرک ده کمزوری ده او کله چې داره توحید بیان شروع وکړ نظر به کمزوري کیږي او دا ته بیان نیمه کې صفائی نیمه نو بس دې برتځه په نقصان جوړي د کور حال وګورچو ځلې صفائی نیمه کې بلې بلې ځلې چې دا کې دې صفائی نیمه کې نو د شرک خبره و درانه نو دې په ځوان ختی د دیوځ په قران دا قران پسای او پس وصان سره برېګمل سره بخپل ایمان او کې د صفا کې ان الله علمو یا کِنَّنَ اللَّهُ <سؤال> ما مَايَ دُونَ مِنْ دُونَهِ مِنْ شَيْءَ آغا زو جدي عربلي سَوَا دَلَنَ اس شَيْءَ هر يو شې چدي مِنْ شَيْءِ وَغَا مُفَسِّر ذکر کې خلق قسمه که سمو چا د بوتان عبادت چا د ملائکه عبادت چا د اولیاء عبادت وګورتا تفسیر عثماني او چا د بزرگان عبادت رزق من وَ مِنْ شَيْءَ هر يو شې چدي وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آغا زو الله ذکر يَعْلَمُ پوېږي عالم الغيب ابا کې نه په المغيب بدر الله له دشان ال عزيز زوراور الحكيم حكمت له واله درې شو خلونه صفات يروسو ذکر کوي وتل قال امثال ادم مثال نه ضربها للناصي من بيان ذل را دفرض خلق وما يعقلها الا العالمو اله پوېږي په مگر عالمان هو علموالخلق په پوېږي ازغه و سره دینه مسلواری خبر اخلاص نه دېکه چې فکر او سوچ کې ډېر لیل وی حکم نه پکی او تاسو د بابا تلیکې چې د شرک بنیاد سمره کمزورې او قوی او مضبوط سی اگر الله توحید ده خلق الله سماوات او الارض بالحق پیدا کړی الله آسمان او زمکه په حق سره دا غوړي به د نبی ښا حابس نبی ان دې دالک لا للمؤمنین یقیناً بدې کې خامخا دلیل لري د بارہ مؤمنانو فلوص صفد الله سره خلق الله الله خالق دی پیدا کول کیدی نو د اعظمک اسمانه چې پیدا کول له دا ان ثاني دوباره نشي پیدا کولې یقیناً چې پیدا کولې او د اعظم را کائنات مضبوط چې پیدا کوله له دا واضح نه دا په بیان او د اظهار توحید د پاره لیکه د تدید فکر او شک کنه ولید الله سره شریک جوړه مساله توحید چې کې ورته دا مشکلات خامخرا زی داګه لپاره او موږ مصلحه ذکر کوي چې دا دا غبرداشت کول آسان شي او تلما وحی الایکا لولا هغه ټول چې تاسو منل کتاب جامع شان کتاب دی قران واقیم الصلاه خطا بندي کا ادمون قران لولا ادموس پابندي کا دا ستاره لپاره لو یو اصل او لولا یو نه مضبوطی اتاتبر دین کار اساسه اینا صلاته قن المنظر تنه عن الفحشاء والمنکر منع كده فحشان عدم منکرنا ادب حیانا ادب خلاف شریعت کرنا منکر لدينا بل المنز منع کی گویا منع و المنز دو طریقو سرلا یو بطریقہ تسبب سرہ چ سبب فحشاء منکر انور بس کارون مثال سان د بیمارې ردا موس داغي او علاج دی څنګه چې او مریض نا جوړه لري او غو نه دواې ورکلې شي نو دې پاګه باندې را دي کی خدای دې د په مسئولداری چې دا به په طریقه باندې استعمال علي په یوغه استعمال نه دا پر نوښهبو او علي اا د طبيب په هدايا ته باندې به چاليږي او هغه سوزن بزان بچي چې هغه د دې دواې د اثر سره منافيده اغه ده نوکساند را سی نو ده شانتی چرمون په دې طریقې قبا باندې وشي چې مې سوالې په او هغه تر از وصول سره چې څنګه الله داری په رقه هودلې ده ندايه قلن چې بیا د بمارې ختمې فحشا منکر د دې خبره مې په پای دا په دې طریقې سره تصبو اذهن په طریقې د اقتضاء سره چکه او بنده خپل بدن الله تعجزه کو تابیدار کو او اوموږ کذاليف نو تریب وردا الله ذکر وکي تسبیح و حمد و ودی و سرکې چذابط کرنکو نو دل په کارداري دغه دمو تقازا ردی په چسن دی په جماعت کې د بدو کارون نماز علي نو دې په معاشره کې هم د بدو کارون نو ساتي تقازا د مزداد ولدي چې الله په کوړ کې واديو کې دار سره او اوج جل الله تاع عبادت وکوم او ناګار خل کو سره بزمان لند نه ني څه وادي راځي چدې را به شنو ولي هغه خبري یې وکړي تقاضا خدای را چي په پیغام دی عملو کې بهر وی جماعت کې نو کچره داغه په یو سولو څوک ووایا کنه چې بابا چې د په شان الله رب العزت فرمایلو ان الله یامرکم ان الله یامر بالعدل والاحسان واثاء الى القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي الا من وكل ودناکار کرن نو او بدبخت انسان د الله حکم باندې د بدکار نه منع انش نو که د منزه د وځه هغه بدکار نه منع انش نه انښنه کوله چاله ورته وي ادینه نه نه کیږي نو کوم مسكين نو چې اندلېږي کنه کما نه انش نه خبره چوغور د مظلم کی نو غوړو الله حکم کل هغه نه منل وو زو په کې د مراد سره په ځای کې نو په درې کې زرم او خپل ذکر کوي اسه او درې پدې باندې زه اړینه چې دومره اثرې په مانځکي چې ترې دوه چې څومره باغې کې یاد اوځي کړ ډېری توجه زیاتې راځي زیاتې د دومره باغې مول اثرون ډېرې دې بده ګناه نه پاک کینو وره تاسو ا جاسې اوسړې وځري ګیو سدې نزیو کینی لدا خو صلی الله علیه وسلم نه رچې دې ګناه نه مناکي مول خو اغه دې ذکر ډېری او کله چې دومره نه منافق مول شو چوی لو لا یذکرون الله الا قليلا نه ادی الله مگر لغو د چ پاکی ذکر د الله نه په اوموز کې داغه باره او یو حدیث پاک کی لم یزدد بها من الله الا بعدا دا سمو خو زړه د الله نه نور لري په داغه رحمت نه نور محرم کیږي بیا تر کې فکه لوی ویلو چې هغه غند چرړې په شکل کې را دمخل اخلاص سره شي کنه نو مو چې په صحیح طریقہ باندې نو چې سړی بچي او من عقید فاحشانا ادا منکر کارنا ولا ذکر الله اکبر او خامقا ذکر الله اللہ دیرلوی دی دے دکووی چه اصل سزب مانزکی ان دا دی واقعیم الله لذکری اللہ امانز دیر پارکوچی صرف دیا دی نو دا دیرلوی عبادت دی بذکرونو کے ان دا بہتر عبادت تموزول مقام چتے خود ذکر دے پاکا نا <تصفح> جو سورو له وکړه الله اکبر الله دې یاد نو تره اخره به سلام ګرځې نو د الله ذکر دی یا دا یادې مشکل او چې ګل الله طایب کی داغه تسنا دا ډاډ یې ورلې اچار دی دایو عبادت قبول شه چې الله تا باندې خپل ثواب جوړ رحمت وک و والله یعلم ما تصنعون الله بوویږي باغ سوځي تاسو کوي کوم وس کوي ذکر کوي کنو اعمال کوي کنه کوي داغه ته معلوم دی کنه کله قرآن ذکر وکړي او کله تمان تیزارو خلک تیار نهسته مقابلهی تا نورستو هدایات ذکر کي ولاد وجادلوا اهل الكتاب جگړه مکو اهل الكتاب سره الا بالتي هي احسن بلغه مغرته زرا जागा خستوي يو مشرکان دي داخې دل کو دو بنیاد نه او اهل الكتاب دي داخې دل صلس سيد بنياد کي ندي بل داخې به شانته نه چيړي دي سره بل مشرکان وبشانتي جگړه نه کوي بلکي سره به نرمي کوي سہی تر قبه اختیار وي نو کوم چې په کې ولې مالي ته اړزه په هغه ست طریق باندې بحث کوي الا بلتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقرا خلقوا الظالمين ضد کې کی عزت کیو مقابل کې کی. ناږي سره کو صحیکم کله شپل مناسبه وقولو آمنا بالذي انزل الينا هو ایمان دا ولې موږ په کتاب شنو درشه وینم تا او انزل اليكم الا ذلکل اولا زمون اولا تاسو یو دي له مسلمون امون خاص الا تداريكون کیو مونجکم اله منو نغات امغاله اخنا امور مصلحه قران اقامت دمون او ذكر دالله دا او بحثه مناظره د خلق سره بعد له برخ سره په خسته طریق او په نظام اعلان اداوت ایمان درش انتی، دا اله ما صلاح، دا اغی وضاحت کل، و او واحد جا اله او زمون یو ده، تا صداقه صفت مرمانه لیه وگذالک انزلنا الیک الکتابو، دارنگی مونگا نازل کل ده تا تدا کتابو، چه حکم امدرتو که چولو الولا صداقت ذکر کی ده کتاب، ترغیب ذکر کی قرآن تا فالذین آتینا هم الکتابا، فسان خلاقو چوارکر ده مونگ اغیل را کتابو، اهل کتابو نا یؤمنون به ایمان روڑی بدی قرآن ومن هاولئی من یؤمنون به او دا دی خلقنا اغسق دیش ایمان روڑی بدی قرآن و ستا پہلی کتابنا دا موجود خلقنا ری دی کم دا حق پرستا چاگی قرآن باند ایمان روڑی وما يحد بآیاتنا الا الكافرون او انکارنکی زمون دایاتنا بگر کافران وما کونتا تطلیو دای او شبها و داگی جواب کی نقود او شبها دا کلا چدا تا د ځان له جوړکل له دا کتاب نو قاننه وي او من قان د داتلو منه قبلې لوي تا مخ چر دین چلوسته دې مینو کتاب هس کتابو نويته چلوسته دې مل قبلې مخ چر دې قران کتاب هس کتاب نچت تعاليم کړه دې نچت کتاب راغته په لاس کې سلیر کال کی ولا تحطه ب يمينك قرنه دې لیکل دې دا کتاب په خپل اذا لرتع بدل مبطلون داغه واک کې شاک بکړو باتل پروستو کته چې دا کتاب لستې کله نبی ابو درې شکاو خوض استریم دا موي چې کشر پیغمبر کتاب لستې موي او لیکل موي لګیارې کنا هاتو کتابته زده وي او بیام قران داخل کوته وی نی نو خلکو دا غره بارې کې سوچ کړو کته نی دنیا کې سو د دې مقابلې کولیش شي کولې نو کني شوې نو امبدا خبر حق وجه کتاب صحیح دهوله کو مقابلہ نشي کوله فختج بیا سره د پیغمبر لیکلم نشي کوله لوستنم چرته لیکلي او بيان تاس تصفه حثر او د حثر کتابوي نوز په دې کې راست شاكني چا شاك خو بیا باندې بارست بار وختي گاخه بل هو آیات بل بلکلا قران آیات دي واضحه په صدور الذين اوتلن پس شنو دا خلکو کې څور کړل شي داګه تا برا صحابه پس شنو محفوظ را راځي دي او ما يجهدوا بآياتنا الا الظالمون الګارن کي بآيات نو زمو مگر ظالمان كلا کافرون كلا ظالمان دا خلق به د کین کار نو د قرآن حق دي دې ذلائل ته اول کي او كذلك انزلنا دایو جنش نو دصره اقاد کتاب علاوه من ذل کلي ځین دلیل نقلي به ذکر کرو ها خلک مولا ورکر ایمان پروري انا موجوداو کهستا چې منه داغه شان وما او ما من د تطلومل <سؤال> قبل من کتابه داغه مختص کتاب نن د ورسته صلی الله علیه و لا ته تو چې د دې بل هو آیات مبیناتن داغه واضحه یا تد لري پس نو د صحابه او کلارته دي داغه شان خود قران مجید کې بالکل شک نشتا انا به کوم ضرورتی آشنا وحیل جزیده او شپگم او الام یک فهم انا انزلنا علیکل کتاب رستو ذکر کی فشپگو طریقو سرا صداقت دا کتاب او دغشن صداقت دا رسول ابل زواجر وما یج حدو بآیاتنا اللا الكافرون کافر بطے انکار کی اذلر طاب المبطلون دی ببک شک او درین وما یج حدو بآیاتنا اللا الظالمون ظالمان ببکی انکار کیتنا اممم وقالوا اوائلي لولا انزل علي ولنازل شبه بدبنه ايات من ربي رب طرفنا رب طرفنا نور سمر اياتنا ذخل ربط طرفنا معجزات ذخل ربط طرفنا نوصمها اياتنا نوصمها معجزيه قران داغور هر ايات دده معجزه ده خصوص ما رج سم اياتنا داجمر معجزيري كان قال انما الايات عند الله هو يردا يقينن اياتنا سردي وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَيَقِينٌ لَّرَأَوْنَ كَيْدِيَ أَسْكَارًا بَلِ مُوجِزَةُ عَجَزْتَ أَوَلَمْ يَفْهَمْ آيَاتِ كِتَابِيَ الشَّدِيدَةِ بَارًا أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ شَيْخَنَا مُنْغَانَ أَذِنَكَ دَاوَانَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ جُلُسِ شُبَدِ بَانِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَيَقِينٌ بَدِيكَ حَمَكَ الرَّحْمَتِ وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَوْ عَظَمَ نَصِيحَتُكَ بَارَ ذَقَام جِيمَانْدُورِي وَلِكَبَ گواہ یا قابل الله بمینسو استاد سکي کا بل چاتا ہے جس نشته دا گواہ ہے الله گواہ ہے دا دا کتاب جو څوک دردي مقابله وکي کنه دا یو جمله جوړکه جن شي کول نه دا حق کتاب دا الله تر طرف نه دا لوی گواہ دی بس الله زما استاد بمینسکي گواہ دی چې کتاب را کړی يا علم ما ذي سماوات والارض ويجب على كل باسو ان کي بزمه کاکي الذين وگفرو بالله اكو پروکه الله باندې د پینځم ولای قوم الخافرون را دا خلق تا وانیان دي دا څه پغمیا دروستو <تصفح> جگولا د ایمان خبر وته او که دا الله صفات ور دوا یا نه نه مې اوه ترې نه وې اته تر باطل خبرو کا ده یې مې جسم را باطل دا صحیح ده خوب وته وایا من نويبه ما څوک نه داوګه راځي د دلیل له غوښمنینه اته قران ورته وي حديث ورته وي نو کنه به وي يرهم پدینه پوي او يرهمغه مطلبدار جداوري دغه نو که سبا ورته وي ويسعجلون قبل حق بیان کلا غو الله بس کذفه باطل نماز اما باندې عذاب راش الله وي په ستو جان عذاب ويپتا عجلون جات لارکستان بلا عذابې بازات غوhto ولولا اجل مصمن کشن وی مقرر لجا اهمل عذاب نو خام خامخاله غلي بودي دا عذاب نو خلن سر وقت مقرر دي څنګه وی نرید الله بچ نديری دي په حال اکل او بس مقرر وحده اوګي ندي تلوار کي ولي يدنهم بغضتن على بشدي تناصا وهم لا يشعرون اذیبا نکوئیگی داسه او براشی عذابو جذیبا براشی عذابو نشی اگیر بیکل بیا بولو بنور شی یستعو جنونگا بالعذابی تلوار کبیستانا فا عذاب سرا تلوارو فا من عذاب واری و ان جهنم او یقنن جهنم لمحیطتن بالکافرین خامخار اگیرون کی رئی کافر و لرا تقویف اللہ ذکر کی دی مقام کی او فسرین داموئی چه جهنم کو پسپل بی و دنیا کے ردے خوق جون توقورا و دادا جہنم نا کم دیسو چه مختلف حادثی تکلیفو او دا کپر او دا انکارو دا نقصد دے دے نلوے جہنم شتا چو دے دا اللہ دے سے حق خبره خبرو نمون کرشو. او دا غین روکر دا نیو کرا تو پدخو دا جون جہنم دے او کدے پی پوشا اللہ شاق الباکیی کنا یوم یقشاهم العذابو فاغبا الشراکر با کدیل را عذابا من فوقهم دبرد دینا ومن تحت ارجلیم او دلان دینا ویاقولو او بو یا اللہ یو قول دارے ذوقو ما کنتم تعملون اوسا کیا غا عملتا سکاو درین ویاقولو او بو یا عذابا وردع عذاب با دیسر خبری کی خدا جاننم ما کنتم تعملون اوسا کیا غا عملتا سکاو سنجھ حدیث فاق کی رازی کلا زم مال زکات نو ورکی خامار جوړ شي اراده به توشی ورې وخونه به نېزه خپلوب ولشلې او تموي اوسه که زستا غماله تاغه خزانه ما انو ګزار به پکيو پرې به دې دې پرې درېم باد ذکر شو سلورم باد خره پر ذکر کوي طارق ترغيبات هجرت ته جتا باندې سکتے مشکلات را دي پته به زلت انګينا ترغيب هجرت ته از اشارت محاجرین او تزحید دو دنیا نا سیسنس طاق دنیا نا گزیلی تولیچی کفرنکار سی خزر دیده انو شم خوزیده او رد شرک فی الدعا ازجر مشرکان او یا عبادی اللذین آمنو ای بندیان و زمان او کسانچ مومنان یا ای ایمان امروڑ دی نو ایمان ارد دولت حفاظتو که این ارد واسعتون یقنن زمک زمان پراخده په ای یا یعبودون پس خاصه ما عبادتکه کدل تنینو بلځه کدل تاسو جون له په دنیا کې داسی چې لکه مسافر څنګه تیریږي په یو ځای باندې زما زما کا پر اخره کدل تر څوک نه پریوږي نو نپر زما کا هته عبادت نشه او د توحید نشه کوله او پروت ورته یو سړی سره کم کنه چې راځو خو باندې ورشمه خو ځان ته باځه ما صحایې کور به یې مکه به یې کنه الله دې زما دلاګر کوم نځو یې داخ یال راځو چېرې دې خپل بیا به سوکی دا به زما خپلوان چې دې زما جدایرا شي نو ګورا کولرنته رائقاتل ماوتو حریانص ساکون کې د مرګ لري ثم الینا ترځون بیا به مونته تاسو اطه صلیشه دې خپلوان نه واستاف دې خپل لوګره دین د پارت د هغه ملاله مداسکرانه خبره ولذينا منو عمل صالحات اهله الجمان عمل نیکو دنوو انهم من الجنه غرفان خامهم بور کو دیلا په جنت بالا خامې تجريمن تحت الانهار او بيغلا د راګنه نه ورن خالدين فيها همشه به پاره کې نيوم اجر العالمين به اجر د عمل كونکو درېم کې بتا ته دره دې دنیه پره را دنیه دا سجوندې الله تعالی جنت ته ارګله بالا خانه تیاری او به اجر بدر نظر کیه تر اجر نه دا معموله سخت برداشت وکړه جدای برداشت په اخرت کې به وزر بیا موږ سره پاره جون جول شي کاريوم نذرته کو ځانې کو نو اجر بدر نظر کیه ډیر به تر اصل ورم الینا صبروا هغه خلک دې چې صبر وکي تا کور کې پرهودل وای خبري دا خو ډیر صبر غواړي وعلى ربهم يتوکلون اپسن فقل ربنا ان توکل كوي توکل په خپل رب باندې کوي نه څه کولې دا د دین لپاره هجرت دا دنیا کې ټول معمول خبر باندې دښمنۍ راشي نو کور کې ولا دې بیا پرې کې نه د په باب کې د ستاسو دښمنۍ راغله دا ول توکل لشي خبره چیرې د عزت دل خو یا ځکان یا رټ یا بل ان بس کو وغا ايمان دابا اور يا دزنده سره نه لا تحمن رزقها دوچته دنه سره رزق تل تا کمه کم تر یو مرګ سره بوره ویل د ډول چګر د انسان رزق درته چتا تاولید او رزق نو ورګي او او هو السمیع العلیم اوغا ناغی دی زیات دولتونه منتجی خبر دنیا کی دارتی شاواتور مرچازان سترکر ناغی و تا خبر شجوگور و تا اللہو لرزق پر آخه کی چرا دند پر حجرتو کی دلائل عقلی زکر کی اعترافی ولی انسا او کسیرتا تاپوسو کی دین من خلق السماوات والارضا چا پیدا اکلی اسمانو ناؤس مکا وسخر الشمس والقمر اگر رونی کار کی لے بولے طور پار ناراس بک میں نما زران وبشانتا سن لے کی علی پاکار کی کہنا وسخر الشمس والقمر تو سیدہ ہجرات کما رمضان بکرنی کتا دز مگر فرشدی بلا و گورن سا کو دل اللہ خواجو کرے بلا چتے قد از مگر ادسری بنی ناراس بک میں دل مرغی کلی اللہ تعالی نے رچت خلق ملگری کی لا يقولن اللہ فَخَامَ خَادِيبَ وَايَ جَاءَ اللَّهُ يَقُولُنَّ اللَّهُ خَامَ خَادِيبُ شَلاَ بَيَدَكِ فَإِنَّهُ يُفَكُّ وَكَمْ بَلَغَ دِيَوَالُ لِشُوه ذَا خَبَرَنَا ذَا مَشْرَانُ بَدِيكِ لِكِ تُدَفَنُ رَامُنُ نَتَأَنْسُ أَعِيبُ نراځو زګزې کې مالمونه سو واسو نه وردل شر دی غل تبار خلک دې د دنوالوقدر کې د ماوي چې د خطته دې ماته بلر شم تاسو می یو بلل تبه را شم چې څنګه دې لا کوته نو بس لم ندازب کیمر هغه لري بیا بارا څه دې دي کليتا بیا خلکو خو خو اته یې نې کوو چې له ونده ورشي کنه نبي <تصفح> اږي لري خو هيقدرې کوي د دین لپاره کته لګد خلکو نه ځان بیل کو لارځه په راخيخه الله یالو زو زکر کلیمای یشا او من العباد ويقدر له الله په راخې رزق او چې بارا جووالي له خلک باندې نه او پاندا زکیه یے یقدر دا معنا نه ورکی ولنه نکلي آ بے حساب ہنیں کا سیات نیں ان الله بکل شیء الیم یقین اللہ باش دي من دی پولی در تک دا مسئلہ چون کے ڈیر سنجیدہ خلق دی کے ڈیر بحث کرن قرآن متوز احاتکہ ولا انزالتم اجرت دابوس کے دین منزل من السماء ماء سکر ورید برنوب فاحیا به الارض تازکی باغرز رزق بعد مو دیا برترم دین لا يقولن اللہ خامخ دی بوائے اللہ دایم انقلاب, انقلاب را واستو بده ځمکه کې نو ګور دا ځمکه هیڅ پکې نه وو الله به انقلاب را واستو پس نو نوم پیدا شو ولې بوت پکېم پیدا شوه طبقه ریبه کمزوره کته د دینه پارو وته مال دولت بدلل لدار کی او حالت بدلل سم کی ښا فقره افلاس بدلل نه ختم کی قال الحمد لله هوا خاص الله له ربي بل اکثرهم لا عاقلون بل کثر د دینه خصاصت او حقارت دو دنیا ذکرکی چه دا دنیا ذکارو ست دن دا پارا جدا نوم شی اصطاو سر دیر رو لگی نو ترکیمی بے پاکی وما ها ذه الحیات الدنیا نرے دا جوند دنیا اللہ لہو ملعب مگر شغل دیو لوبی دی شغل دیو لوبی دیو تماشا دا دار الاخرطا او یقینن کور دا آخرطا لہی الحیوان خامقاقا دا میشوالی دی یا اللہ زمان دا تولیا نصی له یل حیوان تاریکه ورو ختمه دې لشتنه کړه د حيات نه حیوان جوړ کو چې هغه ډیر وګ ژوندې هغه دنه ختمه دو ژوندې بیا به کې بسشته نهه بس هغه ژوند له کانو یالمون کاشری پوي دې نه پوي دې کړه سمره د لیل شو او بیا اون د دنیا په حقارت دی پوه شو په کاردار چې د دا الله عبادت وکي دغير الله نه ځان بچي خو نه عادت نبت بدليږي خو اداره کوي په فل فل کې رد شرک په دعا او دجر مشرکان نه کله چې یې ساره شیبه کې اشتایي کې دا الله مخلصين له الدين ربلی الله لالا خالص کون کې اغل رد دین او د بل نه ربل چا تواض نه کې داسوا کې فلما نجاهم اله البر کله چې نجات ور کې دی لاره او چا ته ته تا وناوي چې ګوره دا هغه چلوي چې الله دا پرياټو او فسر زکر کیخه چې په تکلیف کې الله سره تعلق او ګوره چې لږ ته دا تکلیف لرجو نو به خپل ربي يردنو به سلوکه بل بلس دین لیکفور بما اعتیناهم چې کوفور کی باه سو چلاو لورکلي بما اعتیناهم الله وجم عليكم نعمتو ورکو نو مونږ سنې کې اوس هغه اګه بروک نو نجات او ورکو هغه باندې کو بروک واپس را واپس راوږست احسان و نمن وليعمتو او پریدا چدي په دي واخلي فسافه عالمون زرد با پوشی. با نیخا. دیر نزدی با پوشی. در بچي بپوشي لري بنيخه ډير نه دي بپوشي هغه ز ست تعلق جوړ کا چتا نه په خپل کور کې کې امن درکړي تو ګور دې حرم لچا عزت وله کړي نته داږي ذات په پانا ته ځان نه راوړي دی، راو ساجر دې اي ان جعلنا حرمًا آمِنًا چې خلک د ګرځېدو له موږه د حرم د امن او وتخطفو الناس من حواليهم الی امن قرکار دکنه تخته له شي خلقو چاپیرا د دینه د دین حرم نو ور د حرم او د خلقونو الی مشرکان نو ور چاپیرا نو په امن د دې دا ور د ټما خو الله حرم سره نږدې دی کنه نو کدي نو رمضان نږدې کا کې نو ډېر لې په حاصل شي اصل الباطل هيا په باطل باندې يؤمنون ایمان وروړي دي وبنعمته <متحدث> الله يكبرون ابن نعمت الله باندې کفر کړي د بوتانو تعظیم کړي او ريده نسبت کړي چې ارضي د وجب مونږ باندې خیر به او اماندې یا دا نه شته چلات مصیبت نه بچ کړي دریاب نه راوي استل نو نسبت بلچا تا کړي او دایره سمول کوله والا حکراچه چکه سیلاب را ته والله آفا ولا ہندوستان غړی ته ندی به یا څه وی هغه درګاو نه به یادول چې کدا دین نه کنه ته په موږ سیلاب را غل نور څنګه کې هغه ځانه په الله باندې کوپره و من اعظم ما فود يلزم مما استرع على الله کذبا دا ځان چې جوړکل پلا له د شرک خبر نسبته ورته وک او کذب بالحق لم ما جاء يا تغذيب وكو داغه چپې نمبر ودا حق راولو بیان د توحید حق دین او معجزا نادر هغه تذيب وک دغه نه بنه عالم نشته ګره دنیا کې دغه نه بظالم نه مو می الی ذی جهنم ای نشته ری جهنم کې محل کافرانو تسوځیږي د جهنم کې زای نشته د تعقېف نه یې لري د او ذین چه په چسو راځي چې څو دم راوې سولې مو کېخا والذین جاهدوا فینا مؤمنان تبشیرتم ذکرکی او ذصورت دعوه ذکرکی په اخر کې چې مشکلات او سختي برداشت کړي الله هی موږ ته خپل دار یو خو والذین جاهدوا فینا اخر که جهاد او کو زمو په دین کې دل هدینهم صبولنا خام خام بو خو دی تلار خپل ارال اربوات آسان کو چې جهاد چا شروع کو نظر جهاد لار دا مجاها دیلار چه نفسر جهاد دی او دا گناهنو دا بچکیدو لار دا توحید من درطلو لار لار دا اخلاق لار دا اعمال لار او دا بشانتی دا هجرت و دا او دا هر قسم نیکو اعمال لار دا بوتکو لوکو سبو لانا دیر لار دی کنقا وَإِنَ اللَّهَ لَمَعَ او یتنن الله غاما ملګره د محسن انصر عملو قام انصر اجر بو له عمر کې امداد بو سرهم کې فتح انصرت بو سرهم کې پر مثال ذکر شوی شرک چا غتار یان کبوت او ابتلا په تل ذکر شوی بتول عمر سره چړي عمر ادم شان دی بو سره چګړې دا سخته باندې راځي او ته وګورې ځان کې لکه اخ ازل جل کدا خلقو بیا چې وباس چې یرمه کو ندی از غبور این امپا کی دائس اکارمان اگیا تھا چو سم رک لکشون دمر برطا اللہ لارکولا ہوئی اپنی خطا دی ربا شویدہ سورت الروم نزول کے پس دا سورت انشقاقنا مخ کے سورت کے جہاد تترغیر زکر شو ندیر سورت کے بشارت تففتح سرا اپنو سورت سرا مخ کے بتیلا زکر شو دلتا بشارت زکر کی زیر ورکی جتاہ تکلیف برداشت کو اللہ عز و سروس امداد کو مختہ تا ذکر شو مدن تا دلائل عقلی ذکر کی کاثر طرح دی صورت کی داودہ صورت البشاره تو لل مؤمنین بالنصرۃ والفتح الا بشارت ذکر کی مؤمنان الا قتل فتح وغنا بسرط صورت کے مختلف بابو نبی اول باب للفن ایت کو پا دیکھ رسولت دعوه ذکر کئی مثال دو رومیان و سرح او زجر منکرینو لا تخویف دنیاوی او تخویفات و خرویات او بشارت مومنانو لا دا ذکر کئی بسم الله الرحمن الرحیم علیق لامیم اللہ خویف آسل مراد دری غلبت الروم کمزور اکریش و رومیان فی ادن الارض پاغی نزد زمکا کیم دی اذن الارض تاګي نزد دې زمکه کې چې هغه حجاز تا او عرب ته نزد دې زمکه د شام د فلسطین ازرعات او بصره هغه عراقي باندې کې کومږي کړې شو مشهور واقعا د رومیانو او د فارس په خواله سره جګړه د دیر مودې وجدا وج فارس او مجوسیانو د اور عبادت کوزان اور علماء چونه هغه اهل کتابو نو دی وی کوږي چې بل سره دن پاکه مکیوالوم دازجو چکم کټ اور مشرکانو د هغه تعلق د فارس والا سلام ذکر دی مذهب ویو بل تنز دیو اکم چې مومنانو مسلمانانو تدادی هم دردی دردي اهل کتابو سره وله هم کتابو له خبره پکې ویدار څه حق ندا جګا دعوی شوروا ډیر مه تاریخ ده اخر دا څه چې فارس دغه میان لډیر ان بهایو خطرناک شکست ورک چا ټوله علاقه روو شام داسې په سرین ذکر کوي اکثر وابس ته سره بغا افغانستان ته جوړ حکومت هغه پاتیو اپاګیوم کسراډی روور لگاو فارس වල نه پره هو نو درن سات کې غوم تباکو انتهایی خطرناک حالاتو دلته کې مکه والے بل ویره فلامه مؤمنانو ته داوره ولا اڅه زموږه نورالته کې پانګې نور غالب شي وي دي نمونګم هم په تاسو غالب کیغو دا شان چلبره سره کو مؤمنان مخال مخه پریشان کې درا خپبو د دینه باغې مشترکان دا پای نه شه چې غالب شو د چارو یقین مرادو چې ګلې داروم ببیام خپل غلبه حاصل کیو دا قبد حاصل کې دي مغلاب شي بالکل د امکانات ختمه فا داغ دوران که چنبه الاسلام امه برست شوه او تقریبا ستین زکا الروز تبیا تغیینا فتح راغنا فا داغ دوران که اجیبه پیشنگویره الالا قرآن غلبت الروم چروم خو کمزوره کلش رومیان فی ادن الارب پدین نزدیز مزکی چه مدینه مکیت نزدیره حجازتا وهم من بعد غلبه هم او دیبا پاس دده کمزوره اینا سیغلبون زرغا جغا لیبشی دیب بیا غالیب شی طاقت به کی دا چعمله چوبکتل چدارومم هغه غالي سایه باندې تراره سیدیلی د دې په څنګه سایه کې او قران په دغه حالت کې وې عجيبه وخت مشرکان په دې باندې ډېر زور لګاو چې دا څنګه خبره دا چر پکې دی شي کله چې چې دی هغه نو داغه کاثر امریکا نو ته وی چې بالکل دا څه بکیږي د کوم شک نشته یقین خبره ناغی ویو شرط پېږد نو دا وسته شرط معنی نه نو شرط پېکی هو سلوخانې پېکی هو چې دمر محمد باي دا د دې لفظ د نورو توقران ذکر په سنین په اوسو کال کې د دریو نو ترنو په وړه دیت لا اپ کې نو لومبي الګمدا یا مو د چمدا سره سیاواک خیردیو خانم سیوا که سلو خان نو بیاروستو چدا شرط کیخو دو او غالبا پنزم کالو اسویم کالو چه ده بدر مقاون چه دیکھو کاثر پا بدر کی تکلیشو او د آئی خبر راگی چه رومیان غالب شو پا فارس بانده ده فارس والا اخپلو کی نقصان جو شو حکومت خراب شو اگه باش شا پس زیرا پاس قتل کو خالات بدل شو او دیخوا روموالوزان تیار کلو بیڑی تیار کلویو فوجی طاقت وغیرہ نالا اغیل گورا غلب وارکلا وهم من بعد غلبهم دی با فضل مغلوب که دونا کمزور که دونا سیغلبون زردچ غلبش یا وهم من بعد غلبهم دا روموالوزان غلبیر دی فارسوالونا چی دی با اندیکل دا سیغلبون زردچ غلبش فی بید عجزنین پیوس ہو کالا کے للہ خاص اللہ لرا حکم دی دلای نو غالبا پنهم کله باندې بیا د سوتوخه لله الامر خاص الله لا اختیار دې من قبل او من بعده مخکی ورستو کرون والا نو کمزور شوي نو بالله په صلا اگر کمزور شنو دغه شان صدیق کمزور الله سره اختیار او دې الله سره اختیار یا بهر واقع ک دنیا ستي رشوه دعو سرع نواله نختيار طول دع الله و يوم اذن يفرح المؤمنون ابلغ رضبان دعو شعال بشي مؤمنانو من نصر الله با امداد دع الله دع رسولت دعوه يوم نصر من يشاء امداد كيش عصره وقالي وهو العزيز الرحيم وقال الله زور ورد رحمه الله زور ورد فارس بكم زوري او رحمه الله بديبا رحموك وعد الله وعده دع الله لا يخلف الله وعده خلاف نكي ولكننا سرنا سلا يعلمون تيغير صرخ القنبيجي لا لا دوادو فحتمن ديك زورانا اور استات کی ہم جذر دے اگر شرط خلق بدر کے قتل سے ہو کر رسته بھی اگے اگے نہ سننا اگر خوانوا دست لو ظاهرا من الحياة الدنيا دي پويگی ظواهر دجند دنیا بس اوخر اس کا اوگر پاسا ودشا وخشا پدې کارونه کویږي نور به هېڅ نه دی پووه پرځته دنیا څخه اروره نه باځه باندې نظر نه پوېږي وهم علی الاخره بهم غافلون دې آخرتنه دې غافللی او لم تفکروا فی الفظه دلیل عقل مختصر ذکر کې آی دې فکر او سوچنه کې پدې خپل ځان نو کې بدن کې د آخرت دلایل لیکنه دا بدن وګوره څنګه الله پیدا کړی دياسوچنه کې دی خپل ناسكي مغال الله سماواتي ولا رد دي بيلاګني الله سمانا نسمک او ما بينهما الا بالحق او غته چې پامئ زدي کې مګر په حق سره واجل مسما او بنيته مو قرارې سره تر خپل وخت ګوري وي او جواب ورشي غارتبدن دل, دل, دل کې روان دي کې وا ان كثير من الناس اولكن لا خلقنا بلقاء ربهم لكافرون هم لا قادر كل من اذا دین انکار جگم انجام دے ناگے وان دے پدی سوچنے دے کڑکنا کارج جی دیو گرد پدی دنیا کے نہ منہ ہوئی نے اولا میں یذرو فی الارض اے دینگر دے پزمکا کے بیان کرو من قبلهم سرنج شان جام دا خلق <تصفيق> جو مختد دینو كانوا اشد منهم قوه وورد زیاد دین بقوت کے و ازار الارض و اسار الارض او انو نے ودا سمکا یہ پکی دارو له او آباد کړیو دا اکثر مما امره زیات راګنه چې دی آباد کړی دی وبداबाजी کړی تر نو کاله کوه دی وګوره د هغه حالات وګوره وجاءتهم رجلهم بالبينات اور هغه وديته پیغمبران دی په واضح دلایلو دا قوم له الله حال کړو او دا څنګه وري ديته با کید پیغمبران دی ویلو نیو او نقصانی کونو اللہ حلا کل فما كان الله لی ظلمان نو اللہ پاکا جو ظلم کردے بجیباندے ولیکن کانو انفصهم ی ظلمان لیکن دی بخولو دا سے عملون اختیار کلو چا دا لظلمان بس عذاب پیرا دی دا دنیا عذابو دا خرطر اخول اپریزا ثم مکان عاقبتا اللذین اصاؤ بیشو انجام دا هاگی خلقوچی بدی اکڑیو ازاوو پیغمبرانو تقضیب و مقابلی از المنان دا بدی کرو نو انجام سوشو اسوآ ڈیر بدو انجام ناکارشو از اولی انکذبو بی آیات اللہ تدیوزی چی تقضیب اکڑو آیاتونو دا اللہ وکانو بی آیات تحضیعون اوچی اگی پوری بخندل تقضیب او استحضا نو بس دا عذاب بپرامی دا سبب دا عذاب بپرامی دا عذاب نوته دا اخرت دا آزاد ذکر کو نو تسباق کی اخرت او قیامت کو 14 وی چرث پت لیکي دا اخرت نو قران وی خفت لیکي الله یبدا الخلقا الله پیدا کی اول زالمخلق ثم یعيده یا بالا پیدا کی باسرت کی دی اول پیداش تو کو لازم نه هغه نه ثم نه تو رجو بیا دا د تاسو واپس کړي شی دقوم د حالات وره چکل قیامت راشي نبی عبدالمرستکان اور یاد بحالکہ پا اور ذو چودری کی قیامت یہ کیامت بار پاشیرشی یوبلی السلام دریمن نو امید به مجرمان فلم یکل لهم من شرکائهم شفعاء نغوی دی نہ بارد شرکاو دی دینہ سو صفارشانو وکانو بسرکائهم کافرین او یبلی بسرکاو کولمان دین کار کو انکی کافر دچا چول عبادت کولی رضا لا شپا جیوی زمند پارو صفارش نا غیب اینکارو کیا نا پید شفاعت قاہری جب یاوری سپارس نیشی کولے ابج و یوم دقوم الساعة اب آغرس چودری کی قیامت یوم ایدین یتفرقون و دا قرص بننبار ٹوٹیش دا خلقو یتفرقون بشی حق برس او باتل برسو زان لہ نو حق برس تا پار اخبر دے دے فا امالذین آمنو و دا خلقوش ایمان فاعمل الصالحات اعلم انك الى فهم في روض الذي يحبرون فذبا بباغي جوكي خصال يحبرون دي بخصال الوليش خفكي كي بنا ارايت بيقول شي تكرمون <تصفيق> روضه اغا خست زينا او كامريت الجنات <تصفيق> باغيت الجنات واما الذين كفروا اغلق كافر دي وكذبوا باياتنا كل ذن دعاتنا ولقاء الاخره او اون ملاقات دا خیرات فؤلاء فی العذاب محضرون قصدغه خلق ما بعذاب کې گرفتار کړي شي حاضر کړي شي دې تیار وای تا ګرځي وانت راځي دې په تختیزلو کنه نمختي غویرو کنه پټې دې نشي تختیزنه نشي نه پاسوانو نو کې نه کې حاضر یې کې به د دې عذاب له بچ کېدو سره لار نشته او دې جنت طرفه دوه ول لار نشته ول نشته دا قران نه دی د لحظه کور از کار نه دي عبادت نه پا اورد لګيا تا سبحان الله بسبارك الا الله لرا حين تم صونا كذلك تاس ما خام كوي وحين او كذلك صباح كوي كب تاس ما خام راضي ف تاس صباح راضي نذ لا تصبيح وایه تسبیح الامر سے کول کنه چ ما خام کیږي دغور دومونځونه کوا یو د ما خام ا بیاڅه قران د پیار پسیده سو موزو ده ماس خوطانه وحین تصبحون اگل چه سبا کوئی نو چه سار کیگی نو سبا وقتی پاسا او موز کوئی خواه ولو الحمدو الاغده پارا حمدو ندی تعریفو ندی داده سورت دعوی ده توحید دعوی یه را سورت دعوی ده یه را توحید دعوی ده سورت یک دی نو اغده شورو شفا سبحان الله سالا توحید وری ارنکی وله الحمد تاعو تعاريفي ورنکی اگر را سناو تعریف دي په سماوات ولر پاس مانو بسم کو کی او اسنه ته دا وای دای आवाज مونږیو چې بسم مونږ باندې ورکم ده چې تا بده نه نکړې پاس دا وکي نه او یو لمحه خالي نيشت بلګ د او مونږ ماذیګر کې اخیری وخت د 3 هغه ماذیګر وي وحین تظاهرون اګل جتاه زغرمکای اگر متی راشي نماز په خمس کوو په 15 ختموز دې پابندیو کا نو تب جنه تپاسه نه لرشي اته د عذاب نه بچ شي اډی کې رد پاکه مشرکانو شریده نور عبادت کو نو قران د هغه وختونه ذکر کړو جنور نه نه راځه تلې دا مشرک اله رک دی پنا دی راشدالله شکریادا کیا عبادتو کا چی راو خو تو ترقی اکرا وص پی زوال راگی ترقی دل کو لختم شو نماز بخین وقت داکل شو نو راشدالله تسجدو کا عبادتو کا او دیا ما زگر شو نور که انقلاب راگی نو راشدالله عبادتو کا نو چه ما خام شو نور پنا شو نو راشدالله عبادتو دا مشرک اله لگا نو جروس تو اثراتم باتنوشو تیارا پیراغلا بیده اللہ عبادتوکا نو مشرکانو وستن داغو جدا ورا عبادتکو او تده اللہ دو <تصفح> عبادتکو يخرج الحیہ دلیل عقلي مختصر يو ذکر شو او لم يتفکروا في انقصین ندویم يذکر کرو اللہ هو يبدعو الخلق ندل تذریب ذکر کی يخرج الحیہ من المئیتو اور باسی چون دې د مړینه ويخرج المیت من الحی او رباسی مړد ژوندینه انسان د نطفه نه د نطفه نه د پیدا انسان او دغه شان نور مثالونه مختلف ويحیی الارض اجند کی لازمه کا بعده موته پس تمردینه وکذالک تخرجون یسبد د قیامت اور دغه شان د بتاسره استفیشه چې د سانس کې پیدا کلی د قیامت کې هم دوبره بیا پیدا کیږي څنګه وړانده اذه باندې تفصیلا دلائل عقلی اجو علماء وجه ول الضلايل دي <متحدث> اكل دي سورت هداي جسد العين داسري چې باې کسان په اجزادي هغه مستقل <متحدث> بلای دي د دې موږ په دول شمالوخه ومن آیاته اجو قدرتون د الله نه دا باب دیم دي د دې باندې شروع شو سانيه طم آیات دا لاله قدرتونه ان خلقاکم دارج داسه پیدا کړي امن دوران نه خورینا استاذ اول امشري د پیدا کلو تمه دا بشرون بیا <تصف> اورہ تا سو بندیاں نے ಸಂತ شرون دنیا کی سو کیوں ہے سوک بل دے دا ٹون دے انسان نا پیدا اکھا نوں سان گجا اکدینا بدین شپے دے چدیو نے عدم را پیدا کول نو قیامت کے بدین شپے پیدا کولے بھیا وسل رو ومیاتھی او د دا قدرت دا اللہ نا ان خلقلکو دا خبر اج پیدا کلی سو ل پارا پینم ہ میناں بو سے گون دنا استا سن استاد ہنا ازواجں بییاں لیتسکنو الیہا تتاسو آرام حاصل کے دیسارا سبب دلیگر ذولید آرام ہو دو سکون اور تسکین قلبی اوش پگم و جعل بینکم مودد و رحمت گر ذولیب امن اصطاسو کی محبت و رحمت دین سیوا دلیل عقلی بنشتا سوچ دیو کی کنیو انسان چیز سمرہ میلان دے الاغی اثراتو گرچ اللہ رحمتو کی اولادو لور کی اصلسلے جو رکل دے دے نسل انسانی کنا دین عقل و خلا ابرت غستیشی چیدہ ہر یوسیس قل جنس تم اعلان دے کل دہم جنس هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز ہر جنس قل تم اعلان کی کنا نو دے انفان انسان سر محبت دے اللہ پیدا کلے ان في ذلك لآیات لكل بدیگه خامخادلایل دی چې غوډیر ذکر کړه کنه چې په یو دلیل کې ځان لاځ دیخه لکه امي تفکرون د بارا راغ کوم چې فکر او سوچ کوي ومن آیاته او د الله نه ومنبر خلق السماوات پیدايش د اسمانونو دی په ټول وزن او او په دې اسمانونو غور او فکر وکړه سوچک تروزه او توورا د شپې او نور څه دا یو دامل کافینری والاربه او اتم دغه مکه تا وګوره دا الله د قدرت لو ایدلیم دی چې ترمن تاریخ پورې خلق لګیا دي چې سر مالون نک فدیږي چې کم حکمتون دې سيزونې هغه چا نکلو، نه کړو خو نه دریاګونه په یو تحقیق څومره لازم شي نه دی نامستقل دلیلات نه او اختلاف ان سنتکم او د ورواله د جبو تاسو د ارچادان لختل جبرا که کپایو جب کې واغله نو بویو جب کې بیا ځان له توم اجاره ټوم پختوي دیم پختوي بلن پختوي و دې بیا شان تر ازګوي دې ببل شان تر ازګوي ته ور غته د دنیاګي ته آیاشن پیدا کړو چا دې یو که سم لهجه سره خبره وو کی شان طرف سره د خبره وو کی نظر چاته تر از جدا جدا څوک بسر اخترګره په څوک به زه رو دروي څوک به ماګه ماځوي څوک سره لاس لکه ها لږه لهجه جدا جدا او دغه شانس اندسان چې د جده دی دی یوه مزیکې چې 500 او ګوریاخصان دي کنه دغه په دینور او جبو کې شماره دغه په اذان لري اختلاف دی وینو کې ځان لا پرځ دی یو شانسوت نشته والو علیکم اختلاف درنګون استادو څت یاران والګا سنور په دیم ملکي ایاو ذیو درم انت د پټلې کې سره بلته الوی د شایارن د چابلرن سنگه چه رنگونه دا اخلاق و آداب و طرز و ایه دا بدن ار جوز تو گو را تنزی تو گو شکل تو گو دا تا با دیر یوشان خکاری چې مخاما خود رای لباس پارق برطا بگی بیا یوشان نشتخا اوستال اقل کار نکی تاغذات نره پیشن دره که نا چه کربون دا باس خلق پیدا کرده اٹول جدا جدا دا کارخانا خوگو را که ندا اللہ دا قدرت نہ هم اختلاف د الفنگ رجبو او له هم د الوان و اختلاف درنګونو ان نبی ذالک یا قنن ذالکی د آیاتم خام خدل لیر للعالمین د فارد عالمانو الا د نو عالمانو غرز جاہل غریب پسوی <coughs> <تصفو ايه> پهول پیده خواندون غو علم کې پراتی دی اغه په دی پوی دی شح و د قدرتونو د لایلو دالنهنا بنا مکم باللیل د اخو د استاخذشتي کیا سره ستړي شي نزدک نه هغه تپارک سم ماشینانو پستو پستو بيدونو کې واچاو نه غوې دي د تماشي ترسو دیو د شاوینه دي دینه د ماکی چاپهولک او مانیسولک ترسو چې د خووب نه نه کړن دینه د ماکی مستحق نبه او به داري ستاو دروازه دروازه سم راکا سبا او به داري ده انسان وی خړې به درد اندامونه ټول کړي خو حالت په उद्देशو شي کوله وقتغا اوکم من فضل اديارلسم لټون تاسو د الله د فضل سوګو پلمندوي سوبل پلمندوي سوګاډي تخېږي سو کرم به راتلې پداوې یو خپل فرمان دتر لاله ها سو پونځه راتلې ګوري په کې د دکان درکې ان في ذالک الایات یقین بده که خامخادله لایلی وذکی یسمعون چوری چې دا سوداوي چې راځو کورونو راځو نیم خبر منه مکم بالل په دوه باندې څو سپویږي نو وی چې تبعه خپل حالت دغه صفات او دغه حالات دخپل ځان بل نور خلقونه اوري بل برته وي چې تداسه پروت وي تن په دې امونغا وا امونغا خو کې الوه خو دا تن په دې دا